і вічно. Ну, щось приблизно. Так от, цей перший спосіб говорити всім, що вони мудаки і уроди, я випробував у своїх попередніх книжках. Цього разу, мені здається, я вперше спробував скористатися іншим способом і висловлювати свої найінтимніші прозріння на радісному бекграунді такого Ростаманського, хіпівського, спокійного і впевненого світла, яке буває тільки тоді, коли травив тебе ще повен стакан.